Няма да ви обяснявам за залата. Много зали сме сменяли в много градове, като изключим Русе. Нали, София вече не ги броя и тук, но продължаваме. Се, всяка следваща зала обикновено е по-хубава. Както и да Така. Значи, три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция Тиевомощли митлан, т.е. Мит тоест, Атлантската книга за смъртта. Втората лекция Телата. Телата. Третата лекция – Окултната мисия на Юда и три идеи за размишление. Първата – Имн Араби, втората – Изкуството на намерението според толтеките и третата – Толтекската мъдрост. Следваща лекция – 4 септември. Тук казалата, залата, както знаете, от 7.30 до 9.30. Започвам с първата лекция. Теомощ ли Миктлан? т.е. Атлантската книга на смъртта. Ще видим как толтеките изследват как мислят по този въпрос. В света никога не е имало такъв народ, като толтеките, който така, така страстно и целеостремено да се е изстремял към, раз... към разгадаването на Тамоанчан. Тамоанчан, това е тайната на живота, означава още мястото на происхода, наречено още мястото на изобилието, а в Библията наречено дървото на живота. Според отеките, смъртта е въпрос на стеснено съзнание и който придобие тайното прозрение, се освобождава от това стеснено съзнание. От древна свобода, от древна свобода т.е. човекът, е влязъл в стеснение, което иначе означава смърт, наречено смърт. Такато отеките разбрали, че смъртта съответства на ниво съзнание. Те разбрали, че смъртта е превъзходство на иллюзията върху човека. На външния свят върху човека. И те открили, че смъртта означавала плен. Тоест, човекът е в плен на собственото си самозалъгване. си той е повярвал, че умира чрез силата на иллюзията. Смъртта означава, според толтеките, овладяност от иллюзията. И те разбрали, че който служи на иллюзията, така нареченият тескат липока, който служи на иллюзията, е принуден да умира. По някакъв начин умира. Дали ще е имитация, как го осъзнава, но той просто умира. Води се като вид умиране. А този, който служи на Ометеотъл, т.е. на Бога, става Мойо Кояни. На тяхния език означава Мойо Кояни. Същество, което се самосъздава. Съществата на иллюзията стават тек На тяхния език означава камък. Тоест застояли. А тези, които са избрали ометеотъл, Бога, стават метеотил. На нахвател на тяхния език, метеотил, иначе означава духовна практика, но по-вътрешно означава, тази практика е наречена самообожествяване. Значи не трябва да чакаш някой да те обожествява. Няма такова обожествяване назаем. Ти самия трябва да осъзнаеш, че трябва да се самообожествиш. Смъртта означавала, че съзнанието е навлязло в иллюзията. И толтеките разбрали, че само стремежа към безупречност дава тайни наставления които освобождават човека от иллюзията. Толтеките разбрали още, че, че смъртта това е завързаната енергия в човека, т.е. заблудената енергия. Те разбрали, че на тази енергия и липсва Те Йолил. Те Йолил означава душа. А душа според толтеките означава. Тоест, кой има душа? Този, който внася живот в другите. Този, който внася движение в другите. И още, който има душа, внася в хората отли. Отли означава път. Внася в хората път. Толтеките разбрали, че всеки, който е избрал тескат липока, т.е. иллюзията, смъртта го е обвързала със себе си. Тя е завързала неговата енергия. И така човекът е заживял мъртво, т.е. в сърце от плът. Докато толтекът, който се стреми към безупречност, т.е. безупречният човек, Живее в Йолотъл, Йолотъл е катъл. Означава в сърце от вятър. Тоест, на нахуател думата Йолотъл, тоест сърце, означава това, което се движи. Движещото се, подвижното живата същност на човека, най-динамичния орган, който движи живота и който съхранява живота. Интересна е думата камък при толтеките. По-скоро камък при ацтеките. Те имат подобни думи. Тя е пак текпател, подобна дума, същата дума, но... Те също говорят на езика на хоатъл, но тълкуването е по-друго. За обикновеното сърце, т.е. за камъка, те казват на камъка е отнет усета за собственото му съществуване. Те казват текпатъл е последното заспиване. Значи човека застой, човека камък, това е последното заспиване. А за живото сърце, те казват камъкът, който бягаше. Така го наричат ацтеките. Камъкът, който бягаше. Той е сърцето, което се движи и в този и в ония свят, задвижва същества, задвижва душата и така нататък. На друго място те наричат живото сърце. Шочител, Шо Една дума означава на тяхния език цвете. И така, да се върна. Толтеките открили че смъртният човек има мрачно вглъбяване. Значи той не може да направи вглъбяване към светлината в себе си. Той има друг вид вглъбяване. Мрачно вглъбяване. Докато безупречният човек постига светло вглъбяване. Така те осъзнали, че мрачното вглъбяване е създадено от пробива на иллюзията в човека. от пробива на иллюзията в човека. Така те разбрали, че безсмъртието, т.е. състоянието на свободата, това е състояние на ясното съзнание. Като големи наблюдатели, те открили, че смъртта, това е, наричат я, затворена съдба затворената съдба на неясното съзнание. Непълноценното съзнание. И те още повече обикнали безопречността. Защо? Защото тя им носила изясняващата светлина. Значи, безопречността им носила изясняващата светлина. Докато смъртта т.е. неяснотата, носила, може да го наречем грешността, и носила заблуждаващата светлина. Толтеките разбрали, че смъртта се е появила поради смущение в същността. И така, тъмнината, или както ние викаме грешността, е ограбила изясняващата изясняващата светлина, която идва от Бога, от дарителя на живота, от дарителя на отвъдността, който те наричат още господаря, за Бог те имат една дума, както ви казаха, ометеотъл. Един от преводите на тази дума е господаря на непосредствената близост. Така те го наричат. Господарят на непосредствената близост. Опората на всичко. Така, това беше първата лекция.